Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Ikhwata al iman ka muslimin dan muslimat para pemirsa' Di mana saja antum berada dan juga para pendengar, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa merahmati kita semua. Memberikan taufik, hidayah, pertolongan dan kemudahan di dalam menjalani kehidupan dunia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Alhamdulillah awalan wa akhir wa zahiran wa batinan atas nikmat dan karunia Allah yang tidak terhitung banyaknya atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama dan seluruh karunia yang tidak akan mungkin disebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam untuk nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kita memperbanyak bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam terutama di hari yang mulia ini yaumul jumuah mudah-mudahan niat demi itu menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi juga wasilah untuk mendapatkan syafaat beliau dan sebagai bukti sebagai bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Seperti biasa kita mempelajari akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Aqidah yang merupakan ya, modal kehidupan kita Aqidah yang merupakan landasan hidup hidup tanpa akidah tiada arti dan makna kerana seluruh ketaatan tidak akan ada nilainya di sisi Allah keikhlasan landasan utama dan berbagai kewajiban yang wajib kita Imani. Keimanan kepada Allah Keimanan kepada perkara-perkara Yang menjadi landasan utama agama Islam Ya khutal iman parusah rahimakumullah Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya Yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat dan sebelumnya Imam At-Tahawi menjelaskan tentang ya, pengertian waliullah iaitu orang-orang yang beriman dan orang yang bertakwa pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan bagaimana pandangan Islam atau akhirat Islam tentang orang-orang yang mengakui, mengetahui perkara yang gaib ya yang dikenal dengan al atau al -Araf. ya para uh, tukang tenung paranormal ya yang seringkali di zaman sekarang ini bahkan di zaman sekarang ini mereka dinamakan itu orang-orang pintar ya sehingga orang awam orang-orang bodoh datang kepada orang yang pintar menurut mereka ya Mengadukan permasalahan Suatu yang hilang Suatu yang ingin didapatkan Atau ingin Ya Menentukan nasib Beruntung Atau celaka Atau ya Begitu juga mungkin Mau berbisnis Datang dulu kepada orang pintar katanya Atau mungkin dia Timpa penyakit Datang dulu kepada orang pintar Untuk mengatasi siapa Yang mengirimkan penyakit tersebut Untuk selamat Ya dan berbagai kondisi, keadaan bila seseorang mendapatkan kesulitan atau problem yang dia tidak mengintai sebab akibatnya tapi dia merasakan sesuatu dalam hidupnya maka dia cari jalan pintas katanya paranormal akan memberitahu apa-apa masalahannya dan hal-hal yang lain jadi pertanyaan apakah hukum Ya, melakukan hal itu ya. kemudian orang yang melakukannya bagaimana hukumnya dalam Islam nah ini perkara yang ingin dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah sebelum kita melanjutkan ya, pembahasan ini kita baca terlebih dahulu redaksi Imam Abu Ja'far At-Tahawi kala rahimahullah ta'ala ولا نصدق كاهنا ولا عرافة ومن يدعي شيئا ومن يدعي شيئا مما أو من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماء العمة نعم ولا نصدق كاهنا ولا عرافة Wala man yaddai syai'an yukhalifu al-kitaba wa sunnata wa ijma'al umma Yang artinya Dan kita, yaitu ahli sunnah wal jama'ah Tidak, ya, membenarkan Kahinan, tukun, ya Wala arrafan, dan juga Tukang tanuh, ya kahinan wala arraf طيب begitu juga waman yadda'i shay'an dan juga seorang ya yang mengklaim yang mengatakan ya yang mendakwa sesuatu yang menyelisihi al-Quran sunnah dan ijma' ya Ya khudal iman para misal rahimakumullah Dalam pernyataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang telah dibacakan tadi beliau ingin menjelaskan Aqidah al-Sunnati wal-Jamaah ya dalam perkara yang berkaitan dengan dukun ya dan juga para Uh, paranormal ya yeah. atau diistilahkan orang-orang sekarang ini orang pintar, sebenarnya orang bodoh bukan orang pintar karena dia telah menjual agamanya untuk hal yang hina ya, yeah. maka penamaan yang keliru itu adalah pembodohan dan pendangkalan akidah ya, yeah. penipuan orang yang menyelesaikan syariat orang yang melakukan sesuatu yang akan menghancurkan amal ibadahnya, dan akan bisa merusak akidahnya dan agamanya apakah itu orang yang pintar, orang yang jahil nah dan yang datang juga jahil nah maka Imam Abu Jafar Tahi ingin menjelaskan bagaimana hukum mendatangi orang-orang yang seperti itu atau orang-orang yang mengklaim, mengetahui sesuatu ya. dia memiliki sesuatu memiliki satu kemampuan yang luar biasa mengetahui sesuatu apa yang dia klaim, apa yang dia uh, dakwakan itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan Ijma. bagaimana hukumnya dan sikap kita bagaimana Ikhutaliman <tuh> Rahimakumullah ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip akidah al-Sunnah tiwal-Jama'ah ya, yang berkaitan dengan orang-orang yang mengklaim dia mengerti perkara yang gaib, ya atau mengabarkan sesuatu, ya atau dia bisa mencari benda yang hilang, ya atau bisa mengetahui sumber masalah, ya siapa pelakunya, ya siapa yang mengirimkan berbagai bentuk penyakit tersebut, ya. Nah. Hal ini jelas ke Imam Abu Ja'far Thahaawi tatkala muncul di zaman beliau fenomena yang mengisyaratkan ya kepada hal itu Karena sebagaimana yang telah jelaskan sebelumnya di zaman beliau muncul ya suatu pemikiran ya fenomena yang mengatakan fenomena yang mengatakan atau yang menjelaskan bahawa para wali wali yang menurut mereka wali itu lebih utama ya, dari Nabi dan mengklaim ada penutup para wali dari situ terus berkembang pemikiran penggunaan tersebut dan diadapsi oleh kaum-kaum ya, kalangan orang-orang sufi sehingga semakin jauh ya, perjalanan Uh, tahun demi tahun, abad demi abad, ya, waktu demok semakin jauh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semakin jauh dari Syariah semakin jauh dari zaman Sahabat, ya sampai zaman Imam Jabbar Taheer tersebut muncul penyimpangan-penyimpangan sehingga, ya dimunculkan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan tersebut. Dari situ muncul, ya pemikiran-pemikiran yang terus, ya menyimpang semakin jauh. Dari ajaran Nabi SAW, nah, muncullah orang-orang yang mengklaim mengerti perkara yang gaib dan sesungguhnya hal ini adalah tradisi jahiliyah. Jadi sesungguhnya, ya, klaim mengatakan atau mengetahui hal-hal yang gaib, ya, itu sesungguhnya adalah tradisi jahiliyah yang bertentangan dengan Islam dan bertentangan dengan Tauhid maka sebagaimana yang kita maklumi bahawa misi Rasulullah SAW untuk mengajak pada Tauhid memberantas berbagai praktik-praktik ya, jahiliyah di antaranya ya perkara ya masalah al-kahana wal-arrafah iaitu orang-orang yang mengklaim mengetahui yang gaib mengabarkan suatu yang tidak tampak kemudian dia mengklaim dia mengetahuinya yang dikaitkan dengan ya para normal atau tukun, ya, tukang tenung dan yang sejenisnya. Dan semua hal itu, para bismillah para pendengar, itu tidak terlepas dari, ya, kerjasama, ya, hubungan antara pelakunya dengan setan. Nah, pelakunya melakukan, ya. Berinteraksi, melakukan komunikasi dengan syaitan. Nah, maka syaitan sesungguhnya yang membisikkan, yang mengabarkan. Oleh kerana itu ya khotimah bani sarahim Satu prinsip diantara prinsip-prinsip aqidah harus kita yakini, dan ini termasuk kepada iman kita kepada perkara yang gaib, bahawa ilmu gaib itu. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Sampai pun Rasul tidak mengetahui. Kecuali bila Allah mengabarkannya kepada Rasul. Ya, apa yang kita jelaskan. Sebelumnya Rasul mengabarkan tentang perkara-perkara yang akan terjadi akhir zaman. Tanda-tanda kiamat. Karena Allah mengabarkan. Maka Rasul menyampaikan kepada umatnya. Adapun secara mutlak. Bila tidak ada ya demikian itu datang dari Allah dan tidak dikabarkan oleh Rasulullah maka tidak seorang pun yang mengetahuinya. Naam. Sebagaimana yang jelaskan oleh Allah Tabaraka wa taala dalam surah An-Naml ayat 65, qala subhanahu qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Ya. Katakanlah wahai Muhammad tidak seorang pun yang mengetahui. Ya, perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Ingat sekali ayatnya. Maka barang siapa yang mengklaim mengetahui perkara yang gaib ya, mengetahui sesuatu masih akan datang atau perkara yang telah terjadi yang dia tidak memiliki ilmu, mereka khayal dan kerjasama dengan syaitan, maka sesungguhnya dia adalah kadzdzab. Dajal Minad Dajajilah Ya Para pendusta Pembohong Ya Syaitan yang membisikkan kepadanya Kemudian Dia berbicara Ya penyambung lidah syaitan Pahuwa min syaitanil ins Jadi kerjasama antara syaitanul jin dan syaitanul ins Syaitan di kelangan jin Syaitan di kelangan manusia Kerjasama dia Saling mendapatkan Manfaat, ya, saling mendapatkan ya uh, sesuatu yang membuatkan ya mem membuat mereka itu mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Istimtaabatunaabatibbaatin, begitu. Ya, wa <tuh> yomanah suruhum jamian ya masyaril jin kardistakfur tu minal ins. Kemudian mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kesenangan dari sebahagian kami kepada sebahagian yang lain." Naam, bagi sebahagian. "Dan kami telah kami mengumpulkan mereka pada hari kiamat. Itu Allah menyeru, "Wahai ya kaum jin." Wahai, wahai ya kaum jin. "Kamu telah bertambah dari manusia." Kelompok telah banyak menyesatkan, mendapatkan manfaat atau dari kalangan manusia menyesatkan mereka. Mereka mengatakan sungguh sebagian di antara kami itu telah saling mendapatkan kenikmatan, saling yang mendapatkan manfaat. Ya. Jin mendapatkan manfaat dari dari manusia, manusia juga mendapatkan dari jin. Ya. Maka mereka saling kerjasama. Seperti itu. Kemudian sampai ajal yang Allah tentukan maka di akhirat neraka tempat mereka. Paswa paswa طيب Jadi intinya adalah perkara yang gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Barang siapa yang mengklaim, dakwakan bahawa dia mengetahui sesuatu yang gaib maka sudah secara otomatis kita katakan anta kadzdzab, pendusta, bohong. Ya. Yeah. Kendati dia menggunakan simbol-simbol agama Kedati dia dalam penampilannya Dia kelihatan soleh Pakai baju Cuba Putih Serban putih Tasbih putih Serba putih semua Ya Tampak Tampil di hadapan Masyarakat Penampilan Wah yang membuat orang terkesima Membuat orang tertipu Paling orang-orang awam Orang jahil Wah oh, ini wali Allah ini Memiliki karamah ini Ya. Nah, pada dia wali syaitan dia telah menjalin hubungan dengan syaitan untuk menyesatkan umat manusia ya sungguh dia telah beribadah kepada syaitan kerana dia minta tolong kepada syaitan Nah, ikhwatal iman maka Barang siapa Yang mengklaim Ada orang pintar yang mengatakan perkara yang gaib Ya Dan yang lainnya Maka sungguh dia adalah Kedha pendustah Ya Kemudian Ya Al-Kahin Atau Arraf Arraf itu yang mengabarkan sesuatu yang gaib Ya Yang tidak tampak oleh manusia Begitu juga yang Kuhan Yang memutuskan sesuatu Oh ini begini Jadiannya Lalu dia kabarkan Ya Tentang perkara-perkara yang goyib tadi Semua hal itu Tidak terlepas dari Mohon pertolongan kepada apa? Pada syaitan Nah Maka Syaitan Mewahyukan Membisikkan pada mereka Jadi kita dahulu melihat Ya atau membaca Buat di awal atau sebelum pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu beliau diutus, ya, itu Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu pada para nabi. Kedua terakhir dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu syaitan berusaha untuk mencuri, berusaha untuk mendengar berita-berita langit tadi. Mungkin dia mendengar sebagian satu, ya begitu. Kemudian dia campur adukkan dengan seratus kedustaan. Ya. Jadi mungkin ada satu kebenaran, tapi selebihnya dusta. Nah, yang kebenaran ditinggalkan. Ya. Kemudian yang seratus ini yang didengar, yang dibisikkan oleh dia kepada para walinya, wali setan tadi, para dukun, penyihir, orang-orang ya. yang mengklaim mengetahui hal yang gaib tadi. Tukang tenung tadi dan yang sejenisnya itu sesungguhnya ya kenyataannya seperti itu. Tapi maka kalau ada orang-orang yang mengklaim dia mengatakan, kemudian katakan, engkau ini inilah ilmu la ilham ada khabar dari mana dapat ilham dia? Dari mana ilmu la Ilmu la artinya ilmu yang langsung dari bisikan hatinya tersingkap semua hal di hadapan dia. Tampak oleh indera yang keenam kata dia pandangan mata hatinya menyingkap semua tabir-tabir yang kauib tadi. Ada keta, penista yang menyesatkan manusia kerana urusan fulus, kerana pasti dia mungkin sesuatu. Nam, boleh ya subhanallah. Di dalam al-Quran, dalam di dalam Sunnah. Ya dalam hadis Nabi SAW telah jelaskan hukum orang yang mendatangi dan bertanya kepada dukun, ya, paranormal atau seorang orang pintar sekarang ini orang bodoh sebenarnya kemudian ya tukang tenung dan yang sejenisnya ya terserah apa namanya yang penting intinya orang-orang yang mengklaim bisa menguji perkara yang gaib dengan juga modus pengobatan bermacam ya, modus yang dilakukan sekarang ini, nah, sungguhlah itu telah terlarang, ya, dalam Islam. Dalam hadis yang sahih, dikatakan Imam Muslim, rahimahullah, Nabi SAW bersabda, Man ata arrafan, fa an shayin, lam tuqbal lahu salatun erba'ina yawma, rawahu Muslim. Barang siapa yang mendatangi, ya dukun, ya atau para uh, tukang tenung, araf, ar araf tukang tenung. Nah, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sesuatu. Dia bertanya apa tentang sesuatu? Maka apa sanksinya? Tidak diterima solatnya selama empat puluh hari. Arti dia solat, tapi tidak ada pahalanya bukan berarti dia tidak wajib solat dia wajib solat menunaikan selama dia muslim ya maku muslim solat dia tapi tidak ada pahalanya ya kandati mungkin secara kewajiban gugur tapi tidak ada nilainya tidak ada pahalanya nihil sipur ya nol jadi arba'in yawm a'uzubillah min ta'lika beramal solat Empat puluh hari, tapi tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya, sia-sia. Ini menunjukkan ya, merupakan perkara yang diharamkan. Ya, dalam hadis lain, ruhul lain, ya. Tapi sumber sabda manakah Barang siapa yang mendatangi tukun, ya, pasdakahu lalu dia membenarkan apa yang disampaikan dukun tadi ya apa sanksinya hukumnya pokok kafara bima unzila ala Muhammad sungguh telah kufur ya telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad nah maka kedua hadis tersebut menjelaskan ya keharaman mendatangi bertanya atau membenarkan ya Para dukun Ya Para normal Kemudian tukang tenung Dan yang sejenisnya Ya Kerana sebagainya jelaskan tadi Mereka itu pasti Ya Menggunakan media apa Ya Meminta Meminta pertolongan kepada Syaitan Syaitan yang membantu mereka Nah Ikhutaliman Ikhutaliman Para Dari hadis yang kita sebutkan tadi Disimpulkan bahawa Mendatangi Para dukun Tukang tenung dan sejarah itu adalah hal yang diharamkan Kenapa demikian? Kenapa akibatnya Solatnya tidak diterima Selama 40 hari Kemudian ya, Dari barat lain dia telah kufur Saya akan jelaskan nanti Maksud kufur ini bagaimana? Apakah dia keluar dari Islam? Ya, atau kufurun dunakuh itu kufur Ya kecil Nah ini akan dijelaskan Akan tetapi Para ulama menyebutkan Bila Ya Dia Yaitu dukun paranormal dan sejarahnya Meminta Pertolongan kepada jin Yeah. Istaaan mubizin dan isti'anah mohon pertolongan kepada siapa? kepada Allah. Tapi orang kawatiakan awak ia karena ista'in. Ini ibadah. Tatkala dia memohon pertolongan kepada jin, berarti dia telah beribadah kepada jin. Dan siapa yang menyelenggarkan salah satu ibadah? Hukumnya apa? musyrik Mohon pertolongan kepada jin. Kita selalu mengatakan iya karena mudo ia karena ista'in. Wa idha sa'alta fa as'alillah wa idha ista'antaf is'in billah hakehlah begini Rasulullah SAW wasiatkan apabila kamu memohon mohonlah kepada Allah bila minta pertolongan mintalah pertolongan kepada Allah maka tatkala dia meminta pertolongan kepada jin atau so syaitan maka sungguh dia telah kufur dia dia diminta untuk bertaubat ya ia usah tetap usaha bertaubat kembali kepada keislamannya Nah. Kemudian kata para ulama, jika dia tidak bertobat itu hukumnya qutilu. Dia itu dieksekusi. Tapi siapa yang melakukan? Ya tentunya penguasa. Ya bukan secara individu. Ya. Jangan nanti begitu kelihatan atau mendapatkan ya paranormal atau dukun enggak bertobat tobat juga langsung dieksekusi langsung secara individu enggak benar. Itu keliru. Jadi kita menjelaskan hukumnya. Adapun masalah <coughs> mengeksekusi dia, ya, sebagian orang-orang yang murtad, ya, manbad adalah dinaufaktulu pelaksanaan hukum rajam kisah dan itu adalah penguasa, bukan individu kita. Itu bukan kewajiban, ya, individu atau perorangan. Sudah ada aturannya. Tapi kita menjelaskan hukum, hukum pelakunya. Nah. Dalam hadis atau riwayat yang kita sebutkan tadi, Rasul mengatakan, "Wasadakahu fakat kalfarabi maunzillallah Muhammad." Ya, bila dia membenarkan apa yang disampaikan pada dukun tadi, tukang tenung tadi, sungguh telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apakah maksudnya di sini, kufurun akbar yang mengeluarkan dari Islam, atau kufurun dunia kufur kecil? Artinya? tidak sampai murtad Islam, masih tetap keislamannya tapi dia telah melakukan dosa besar. Ya. Ada perbedaan di kalangan para ulama, ada yang mengatakan menghukumi sebagai kufur yang keluar dari Islam secara mutlak. Karena Rasul mengatakan bakat kafara. Baik. Akan tapi pendapat mayoritas para ulama, kekufuran di sini maksudnya kufrun duna kufur. Jadi ada kufur di bawah kekufuran yang lebih besar dan hal ini ditinjau dari dua sisi sisi yang pertama karena dalam sebagian riwayat dalam hadis ya, yang kita bacakan tadi terdapat redaksinya begini man atakahinan au arrafan fasaalahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqballahu salatun arba'ina ayuman barang siapa yang mendatangi dukun atau ya tukang tenung arraf lalu dia bertanya kepadanya tentang sesuatu fal dia benarkan apa sanksinya lam tuqbal lahu salatun 40 tidak diterima salatnya 80 laila oh di sini riwayatnya lailah yang tadi disebutkan 40 yauman tidak ada pertentangan ya jadi tidak diterima solatnya selama 40 malam. Nah. Jadi di sini sanksinya tidak terima solatnya selama 40 malam. Nah. Seandainya dia itu kafir maka tentu tidak ada arti membatasi 40 malam atau 40 hari. Kenapa? Kerana orang kabil tidak terima solatnya. Ya. Selama-lamanya. Nah. Jadi selama 40 hari, 40 malam, tidak semua solatnya. Berarti setelah itu, diterima. Dia berbuat lagi. Ya. Mendapatkan sanksi yang sama. Hukuman yang sama. Nah. Kemudian, biasanya, ini yang, ya ini yang, yang terjadi Sesungguhnya kenapa orang-orang awam itu datang Ya Kepada orang-orang istilah mereka orang-orang pinter Ngadu nasib gitu ya Kemudian ingin mencari solusi Atau mencari jodoh Atau ingin berkah ya bisnisnya Atau ingin juga Yang anehnya Orang-orang terpelajar Berpendidikan Ya Bahkan ingin cari kerja Ingin apa namanya itu ikut ujian Ya Ujian untuk ya majukan permohonan untuk melakukan sesuatu ya instansi untuk menjadi misalnya PNS atau untuk menjadi untuk masuk kuliah dan serusnya tanya dulu ya pergi kepada paranormal dulu tanya ya Subhanallah Subhanallah kejahilan manusia lihat bagaimana kejahilan mereka. Mereka meminta pertolongan Mencari untuk selamat, untuk sukses, untuk bahagia kepada selain Allah Semua kebaikan di tangan Allah Ya Para noropadukun kathabun, dajjalun Mereka para bondusta Ya Mereka mencari makan dengan cara seperti itu Ya Yang kita sebutkan nanti hukum ya upah atau duit atau gaji diambil atau ya, uh, bayaran yang diambil oleh para dukun tadi nah, baik itu biasanya mereka benarkan kena jahiliyah zaman jahiliyah dahulu itu mereka mengetahui bahawa syaitan itu ya, itu berusaha untuk mencuri ya, sebagian wahyu yang Allah turunkan, itu berusaha untuk mencuri Maka Allah subhanahu wa ciptakan Ya Bintang nujum Untuk menjadi apa? Penjaga Yang akan melempari mereka Bila berusaha untuk mencuri Ya Suhuban Ya Rasada Untuk memantau Mana jin atau syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri wahyu tadi Terkadang ia mendengar sebagian Satu misalnya Kemudian dicampur aduk dengan seratus kedustaan Nah itu yang disampaikan Kedustaan tadi Yang kebenaran ini tidak diterima oleh para wali-wali setan tadi. Yang seratus itu yang diterima kedustaan tadi. Nah itu ini sebarkan kepada orang awam. Sehingga orang orang awam terkesima. Oh iya, sebulan mengetahui. Kok tahu dia yang menggohib? Kok bisa ya? Tahu dia sebabnya? Di mana tempatnya? Bila dia mendapatkan sesuatu yang hilang tadi? Oh iya, siapa? tahu siapa yang mengirimkan, mengutus atau mengirimkan penyakit tersebut? Semua itu sebagaimana yang jelaskan, Tidak terlalu pada kerjasama dia dengan Syaitan. Qorinnya Dia minta tolong dulu Ya Dia menghambakan diri kepada Qorinnya dulu. Baru dibantu oleh Syaitan. Makanya kan Salih mendapatkan manfaat Itulah Telah Al-Quris sebutkan seperti itu Salih mendapatkan manfaat Kenikmatan Syaitan mendapatkan kentang manusia Kenapa? Ya manusia mengibadati dia dan manusia mendapatkan juga seperti tadi pertolongan tadi nah, kerjasama syayatinul insi wal jin yuhi ba'dohum ila ba'dzin zukhrufal qawli urura tuh mewahyukan ya perkataan-perkataan yang dusta tadi hati-hati nah jadi sesungguhnya mereka tidak meyakini bahwa yang para dukun tadi mengetahui secara mutlak tapi kan ada perantara media syaitan tadi itu biasanya nah, ada pun secara mutlak ya, secara mutlak itu yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala maka dari sisi ini pendapat yang lebih rajah yang lebih kuat itu, tidak sampai ya, kepada tingkat kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, tapi ingat ada satu kondisi, yang akan menyebabkan dia itu kufur dari Islam bila dia ya meyakini bahawa Para dukun tadi, ya, para tenung, apa, tukang tenung tadi betul mengetahui yang gaib mengetahui isi hatinya dan seterusnya. Kaya. Kalau itu yang terjadi, maka berarti dia telah mengklaim sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahuwataala. Nah, ikhwaliman Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kemudian, tukang tenung tadi. Hukumnya seperti yang dijelaskan tadi, ya kalau dia memohon pertolongan pada syaitan dan jelas kufur karena mohon pertolongan ibadah dan keedannya Menyelewengkan salah satu ibadah kepada selain Allah, Jin, syaitan, ya atau penghuni kubur, apalagi namanya ya terserah subur saja apa namanya, ya, berbagai sembahan, maka itulah kekufuran kan Allah mengatakan ya wa anna al-masajida lillah bala tad'um allaha ahada masjid itu milik Allah maka jangan seru ya bersama Allah seorang pun wa'budullaha la tusykubish <بِشَن> ibadatilillah jangan kamu berbuat syirik jangan sekutukan Allah ya طيب ikhut aliman iman para usrahihimakumullah dan e, bentuk praktik Ya, para tukang tenung dan dukun, tai itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Terkadang mereka melihat ya garis di telapak tangan, ya, kemudian dia mulai ya meramal dan memprediksi bagaimana storusnya. Ya, ada dengan ya bermacam. Terangkan sesuatu di atas piring garis nanti tidak ada. Melakukan dengan cara garis. Dan bagaimana media yang mereka gunakan dan cara-cara mereka gunakan. Semua hal itu, apapun bentuknya ya dan berbagai media yang mereka lakukan ya tengok berbagai modus yang mereka praktekkan ya semua itu adalah hal yang batil hal yang diharamkan ya yang dilarang oleh syariat Islam nah ya ada menggunakan dengan garis ya khot kemudian tentukan ini arahnya ke mana posisinya ke mana sebagian berdalil ya, karena dahulu juga para nabi juga asal muasal dan menggunakan media menggaris tadi khat begitu ya ya khuttu kata mereka Karena juga para nabi dahulunya, ada nabi yang melakukan hal itu, benar kita tidak bungkiri hal itu ya so, dalam hadis sebutkan, ya hadis ini diruatkan oleh imam ya muslim rasul mengatakan kana nabiun ya khuttu kaman wafaka khuttu Nah, faham nuwah maka allah tahu padak. Tahu ada seorang nabi yang juga menggunakan media tersebut untuk mengetahui hal itu. dia menggaris. Ya, dengan ilmu ya Allah berikan kepadanya. Ini termasuk semua nabi tersebut. Maka barang siapa yang cocok, ya garisnya. Dengan garis tersebut padak, maka itu benar. Tapi sekarang jadi pertanyaan siapa yang bisa mengetahui, memastikan ini adalah, ya, garisan yang dulu pernah juga digaris atau dibuat oleh Nabi tadi nah kendati yang diberikan oleh Allah kepada Nabi tadi memerlukan satu mujizat ya, bagi Nabi tersebut di zamannya nah jadi jadinya khutaliman setelah itu siapa yang bisa memastikan Nah, bahawa apa yang dia garis kemudian yang berantara garis tadi mengetahui arahnya ke mana posisinya di mana ya kemudian apa yang sedang terjadi siapa yang memastikan bahawa garis itu sering garis yang pernah digaris oleh Nabi dahulunya seorang Nabi dahulunya maka jelas hal itu ya, tidak bisa diberikan sebagai alasan baik kemudian hukum ya yaitu mengambil upah dari perbuatan dukun tadi ini datang orang, orang awam nih kepada orang pintar. Dia itu cari duit. Dia cari fulus. Ya. Ada modus ya. tujuan cari fulus. Nah. Maka orang, orang awam, orang yang jahil yang rusak akidahnya, yang minim ilmunya datang kepada mereka. Nah, hukum dia mengambil upah tadi. Itulah haram Haram Ya Terus Harta yang haram Nah kalau itu dia makan Itu yang diberikan kepada anak istrinya Di situ penghidupannya Bayangkan Ya dari harta haram Makanan haram, minuman haram Semua haram, rumah dari juga hasil yang haram Transportasi dari yang haram Haram, haram, haram, haram iya dah Apa hukumnya Jelas itu haram Jelas dipastikan Tidak akan ada keberkahan dalam hidupnya Tidak akan mungkin doanya dikabulkan Ya Kerana semuanya haram Allahnya mengabulkan Dari hamba Yang Mengkonsumsi makanan yang haram pakaian yang, yang memakai pakaian yang haram Minuman yang haram Dan amin yang halal Ya afwan kalau menerima dari seorang hamba yang mengkonsumsi yang halal. Allah tayyib, baik kembali kepada yang طيب. Ya. Dalam hadis yang kita maklumi bersama bahawa dalam suatu perjalanan ada seseorang dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Ya. Dalam suatu perjalanan kondisi yang ya memprihatinkan sekali. Dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, perkenankan doaku Ya Allah, perkenankan doaku Kata Nabi SAW Makanannya haram, minumannya haram Pakaiannya haram, gizinya haram Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya Nah Nah kalau itu ini konsumsi Yang haram tadi Hasil dari kerja ya, eh, Dukun tadi ya, Dari hasil Tenung tadi dan yang sejenisnya Maka haram dan hadis Nabi bisa menjelaskan hulwanul kain khabith. Jadi upah yang kahin yang diambil kahin tadi tukun tadi khabith, keji. Dan Allah mengharamkan yang khabith. Nah. Allah mengharamkan semua yang khabih, yang keji. Baik. Timbul pertanyaan, bagaimana hukum ya mohon pertolongan kepada ya jin? Boleh enggak? Isti'ana biljin. Baik dia itu muslim atau kafir. Ha? Apakah diperbolehkan? Jawabannya, semua hal itu adalah perkara yang diharamkan. Dari berapa sisi berikut ini? Dari tinjauan, akidah dan dalil syar'i. Yang pertama, Ya, sebagaimana yang tadi kita jelaskan Jadi, itu adalah bentuk dari Kerjasama Jin dan syaitan Dan mereka saling mendapatkan Kenikmatan dan manfaat Dari hasil hubungan tadi Ya, dari hasil komunikasi tadi Ya, istam ta'a ba'du nabi ba'd Ini salah satu bentuk dari peribadatan Manusia kepada jin Dan jin juga mendapatkan manfaat dari Orang manusia, ya, toh ya, itu jelas diharamkan. Nah, ya. diharamkan pemohon, <coughs> ya, kerjasama dengan Jin, pun pertolongan kepadanya jelas ya, itu perkara yang diharamkan di dalam Al-Quran dan dalam Hadis. Tidak ada pengecualian bahawa itu dia Muslim atau kafir dia jin itu jin muslim atau jin kafir. Ya, tidak ada pengecualian. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, tidak diragukan bahawa jin itu memiliki kemampuan sebagaimana Allah ya, berikan kepadanya. Dan kita mengetahui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada jin yang masuk Islam. Sehingga kita juga membaca surah al-jin. Mereka datang mendengar wahyu, mendengar Al-Qur'an dibaca Nabi SAW Naam. Kemudian mereka kembali kepada kaumnya memberikan peringatan. Naam. Sesamnya Al-Qur'anun rusdi fa'amanna bihi. Wala nusyrika bi Rabbina Kami mendengar suatu Qur'anun ajab yang sangat menakjubkan. Fa'amanna Nabi, kami beriman. kami tidak akan menyuruh, ya. Mengibadati seorang pun bersama rakyat kami. Jadi mereka tidak akan bersyirik. baik akan tapi pernahkah Nabi saw <coughs> selama hidupnya, setelah itu setelah Allah subhanahuwataala. Kemudian setelah itu para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Wali wa dan para khalafah setelah itu pemimpin-pemimpin kaum Muslimin, ya, baik dinasti Amawiyah dan Am Abbasiah. Pernahkah mereka memohon pertolongan kepada jin dalam menghadapi berbagai kesulitan ya bahkan mereka berjihad menebarkan Islam ya Pernahkah? Tidak pernah. Nah, seandainya hal itu disyariatkan, sungguh Rasulullah SAW akan melakukannya. Karena mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Ya memiliki kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Nah, kemudian, ya, kondisian seperti itu menjelaskan pada kita bahwa perkara demikian merupakan perkara yang mungkar, ya, perkara yang beda dalam Islam karena tidak ada zaman Nabi saw dan para sahabatnya. Kemudian, agar tidak, ya, terbuka pintu seluas luasnya, ya, kepada kesyirikan, namun pertolongan kepada syaitan maka tentunya yang sesuai dengan hikmah syariat yang mulia ini untuk menutupi berbagai pintu dan sarana yang akan menjerumuskan ke dalam kesyirikan dan kekufuran maka ini ditutup pintunya seperti ini dari tinjauan tiga tinjauan tadi maka kita simpulkan bahawa memohon pertolongan kepada jin dan syaitan ya. Cina itu dia Muslim atau kabir adalah perkara yang diharamkan dalam syarikah Islam. Maka wahai para dukun, para normal atau dianggap orang-orang pintar, seandainya anda mendengar, menyaksikan, ya pada kesempatan kali ini bertobatlah kepada Allah, bertobat, ya anda solat 40 waktu malam tidak diterima solatnya, Terus seperti itu. Kemudian upaya yang Anda ambil haram khulwanun kahin khabith Anda makan yang khabith yang tidak halal bagaimana hidup Anda akan berkah keluarga ya keturunan rumah tidak akan berkah seseorang tidak akan berkah semua tidak akan berkah kenapa karena dari hasil yang khabith tahu sebelah min tadi طيب begitu juga ketiamaan Abu Jaafar al-Tahawi, wa'ala man yadai shay'an yuqalif al-kitab wa-sunnah wa-iqmal ummah. Begini juga kita tidak akan membenarkan, ya, apa yang dikatakan, didawakan oleh seseorang yang menyelisihi al-Quran, as-Sunnah dan ijtima' al-ummah. Nah, ini prinsip kita, landasan kita beragama. Al-Quran Hadis Dan Ijma' Kerana Ijma' adalah Hujjah Nah Maka siapapun Yang mengatakan Yang mengklaim Atau yang Tampil Ya Dalam satu kondisi dan keadaan Yang mengatakan dia memiliki suatu kondisi Hal yang berbeda dengan ya hal-hal atau perihal-ahwal yang lain ya, yang istimewa yang menyelesaikan Al-Quran dan Sunnah maka semua adalah suatu kedustaan dahulu Imam Syafi'i pernah mengatakan seandainya ya kalian melihat seorang terbang di udara dan berjalan di atas lautan ya maka jangan kalian percaya. Jangan percaya. Ya. Selama perbuatan dia, perkataannya, perbuatannya dan peril al menyisih Al-Qur'an dan Sunnah. Kalian timbang itu. Lihat dengan kecamatan Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, selama perbuatan dia, perkaku dan ahwalnya itu bertentangan Al-Qur'an Sunnah. Ya. Mungkin orang enggak solat Ya kan? Ataupun dusta atau perbuatannya bida'a khurafat ya akidanya syirkiyah amalannya bida'a ya amalan-amalan yang bida'a maka dia adalah salah satu dari syaitan min syaitinil ins lisa wali bukan wali, bukan orang yang memiliki karama ya maka orang-orang jangan terkesima jangan penampilan Ya, wali Allah itu bukan menampakkan yang aneh-aneh Wali Allah itu kan dua sifatnya Sebagai kita jelaskan Al-ladhina amanu wakanu yatakun Ya, jelas ya Kembali pada Al-Quran Al-liya amanu wakanu Maka, siapapun dia Yang mengklaim sesuatu Dan ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Dan ada ijimah Ya, suatu kebatilan Tidak boleh dibenarkan Ya Bahkan harus jelaskan peralihan disingkap kedustaan dia, ya, agar umat tahu, agar mereka tidak tertipu, ya, tidak terbedaya, ya, dengan penampilannya, ya, kemungkinan di penampilannya, masya Allah, ya, penampilan yang wah, meyakinkan, tak kalah melihat berjalan depan musuh, itu uh, lisannya, ya, mulutnya tidak pernah berhenti. Seolah dia tasbih terus berzikir sembari ya tasbihan tergantung di tangannya, ya sambil jemari-jari jemari, -jemari digerak-gerakkan ya. sehingga orang melihat wah ini wali Allah yang banyak zikirnya, ya serbanya besar, baju jubah putih, ya dan terkadang mungkin dia juga ya hadir belum solat begitu ya begitu orang dat dia datang semua akan minggir oh, ada orang yang memiliki karamah yang lewat hati-hati ya na'udzubillah ada talbis tadlis ya penipuan Allah jadikan ya begitulah syaitan berusaha menipu orang-orang yang juhal selama akidannya ibadahnya dan akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak, akidah, ibadah dan akhlak Al-Quran dan Sunnah maka dia itu bukanlah wali Allah jadi wali syaitan karena dengan seperti itu syaitan menipu orang-orang awam nah, ikhutal iman wa sarahimakumullah ya, maka waspada, jangan tertipu dengan cara-cara yang seperti itu peganglah akidah yang benar akidah yang benar mengajarkan kepada kita standar penilaian kita jelas ya tidak ada standar ganda jelas qalallah wa qalal rasul dan ijma' bila ini ada tiga perkara ini Al-Quran ada sunnah Nabi ijma' Udah. ini yang benar bila bertentangan dengan ketiga landasan tersebut Maka jangan ragu untuk mengatakan dan menolak kalau suatu kebatilan baik dalam urusan akidah, pemikiran, dalam ibadah, amalia, masalah akhlak. Nah, semua ini harus di dibingkai dalam bingkai wahyu, ya, dikemas dengan kemasan Al Quran, Sunnah dan Ijma. Tidak boleh menjelisih. karena itu landasan kita beragama. Maka jangan terkesima. Jangan melihat. Oh ini turunan wali ini. Ini turunan orang soleh. Ini turunan misalnya Nabi. Ya. Itu tidak menjamin. Ya. Tidak menjamin hal itu. Yang menjadi standar melihat yang Allah Rasul, Ini timbangan. Ya ingin mengetahui sejauh, seberat apa timbangan kita dalam syariat ini, setinggi apa derajat kita, ini tolak ukurnya. Al-imam Izz bin Abi Salam, dalam kitab ya uh, Kawaidul Ahkam, Ima Salih Al-Anam, menyebutkan, kata beliau, asyar'u mizan, mizan yuzanu bihi. Al-Rijal, Wal-Aqwal, Wal-Ahwal. Faman rajahat Pemizani al-Shari'i Fahuwa Rabih. Waman Khalfat Pemizani al-Shari'i Fahuwa Khasir. Aukama Qala Kata beliau, ini ulama' syafi'iyah. Telah seorang ulama' syafi'iyah. Syariat, itulah timbangan. Untuk menimbang. ya, yeah. Seseorang menimbang perkataan dan perbuatan. Barang siapa yang dalam timbangan syariat timbangannya berat, berarti sesuai perihalnya, ya perkataannya, kemudian perbuatannya sesuai maka dia orang yang beruntung. Adapun bila timbangannya, ya ringan, artinya menyelesahi. Siapapun dia, ya setinggi apapun kedudukannya di masyarakat ya dari keturunan apa saja ya maka itu tidak menjamin karena itu semua tidaklah bermanfaat di sisi Allah jika seorang itu menyimpang dari agama Allah maka jangan kita membanggakan, oh keturunan saya dari keturunan misalnya Nabi keturunan orang soleh ha, keturunan para wali misalnya atau mendapatkan imuladuni Atau karamah, macam-macam La Ini semua bukanlah timbangan Timbangan kita hanya dua Iman dan taqwa Yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tadi Nah, ikhlat al-iman Menisa Rahimahkumullah Oleh kerana itu Mari kita kembali pada Al-Quran Kembali kepada Sunnah Kembali kepada Ijma' Dalam segar perihal dan ahwal Kita akan selamat Ini jalan ini landasan. Ya. Itulah pegangan. Apalagi di zaman sekarang ini. Bila tidak berpegang teguh pada Al-Qur'an Sunnah dan ijma', a. ya, dan ijma' al-mu'tabarah, Ijma'nya salafus saleh sebelum munculnya berbagai penyimpangan dalam akidah dan seterusnya. Ya, ijma' para sahabat kemudian generasi mengikuti mereka yang berada atas kebenaran. Ya, sabiqunal Awalun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 Karena siapa yang menjelisi jalan sabiul mu'minin tadi orang beriman, sahabat, tabiein, ta maka sungguh telah menjelisi syariat dan menjelisi rasul saw. Kehidupan okay, iman hatilah -hati jangan tertipu dengan ya kondisi seseorang atau keadaan, ya, penampilan yang dikemas dan kemasan yang uh, membuat seorang terkesima, menajubkan, tapi ternyata dia adalah. Ya, orang yang menyimpang dari agama Baik, semoga Allah Menjaga kita semua Dan memberikan keistikoman kepada kita Di atas Al-Quran Sunnah Dan semua kita selalu Ya, diberi pertolongan oleh Allah Tabarakah wa ta'ala Dalam perjalanan kehidupan Di dunia ini Sehingga kita sampai pada Ridha Allah Tabarakah wa ta'ala Allahumma amin Demikian, Allahuakbar nah. Nah, baik. Sekian. This adalah kloker Baroklohik atas materi yang telah disampaikan oleh Alustadi kesempatan pagi hari ini yang insyaAllah bermanfaat untuk kita semua. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita semua pemahaman yang benar, pemahaman akidah agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik dan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW baik untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat di 0819 89 6543 atau anda bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 021 823 6543 dan kami harapkan untuk pertanyaan yang anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini Baik, yang pertama Ustadz ada pertanyaan di layanan pesan singkat Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ada pertanyaan dari Ikhwan yang berada di Karawang Ya Ustadz, saya dulu pernah mendatangi seorang dukun Dan juga pernah melakukan sihir sangat menyesal apa yang dulu pernah saya lakukan dan ada juga hal-hal yang tidak dapat saya bertobat maksudnya tidak dapat meminta maaf kepada mereka yang telah disihir nah bagaimana caranya bertobat Ustaz agar bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa saya yang telah lalu tersebut Taib. Terima kasih kepada saudara yang bertanya di Karawang Barakallahu Fik Ya semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan taufik, hidayah Dan meneguhkan hati kita semua di atas keimanan dan tauhid. taufid nah, Sesungguhnya bila seorang telah dibimbing oleh Allah untuk mengetahui kebenaran dan menyesali perbuatan dia yang telah berlalu kemudian dia bertobat kepada Allah ini merupakan karunia nikmat yang tiada taranya nikmat yang paling agung maka perbanyaklah bersyukur ya kemudian iringi kesyukuran dengan memperbanyak ketaatan dan ibudiya kepada Allah dan kembalikan hak orang ya hak uh, kaum muslimin yang pernah mungkin diambil dengan cara yang zalim atau bila kita atau mungkin bila pernah melakukan sesuatu yang menyakiti kaum muslimin terutama kepada nya kemudian dia seorang melakukan hal-hal yang mampu dia lakukan untuk menghilangkan ya, apa yang pernah dahulu dia lakukan nah maka cara bertaubat pertama saya sampaikan bahawa jangan berputus asa karena Allah Subhanahu wa taala bila mengetahui ketulusan hati seorang hamba dalam bertaubat, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakan hamba tersebut menerima taubatnya. Nah, akan membimbingnya kepada kebaikan. Allah akan menebus kesalahannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian, yang kedua, bila pernah kita mungkin bila pernah seorang dahulu menyakiti saudaranya, ya dengan berbagai mungkin uh, praktek-praktek yang merugikannya, maka pertama, dia mendatangi mungkin orang-orang yang pernah dia uh, sakiti tersebut, didatangi datangi minta maaf kepadanya. Kemudian bila seandainya, praktek-praktek mungkin sihir dahulu masih dia, ketahui dan di mana tempat dia menanam bukhul-bukhul tadi, dan dia mencarinya lalu menghancurkannya. Naam menghancurkan, karena selama buku bukubul tersebut masih ada, maka orang tersebut akan ya, tersakiti maka itu dia cari, dia hancurkan dengan demikian bi yang pada mungkin dahulunya masih saksikan, mungkin insyaAllah sembuh dengan izah Allah SWT maka, dia bertawad kepada Allah mengakui kesalahannya dan uh, bertekad tidak mengulangi lagi hal seperti itu kemudian, ya, untuk membersihkan dirinya, dari berbagai kezaliman yang pernah dilakukan kepada Uh, kaum muslimin kerana perlu diketahui kezoliman yang dilakukan kepada sama tidak bisa diselesaikan oleh Allah maka dia minta maaf ya, dengan berbagai cara yang diperintahkan Ya, tidak berputus asa, kemudian mencari mungkin dulu praktek-praktek atau bukhul-buhul atau sihir yang pernah dia lakukan mencarinya, kemudian menghancurkannya, dengan demikian adalah bentuk kesungguhan dia untuk betul-betul ya, kembali kepada jalan yang benar dan menyelesali, menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan dahulunya ya di zaman-zaman mungkin dia ya, kena kejahilannya nah, semoga Allah berikan taufik pada saudara yang bertanya dan meneguhkan hatinya dan semoga memberikan pertolongan ya untuk uh, membersihkan berbagai kezaliman yang pernah dia lakukan nah, demikian Allah wa'ala nah. Nah, baik. Kran de atas jawaban al Demikian untuk uh, ikhwah yang berasal dari Karawang. Ya, selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, bagaimana dengan seseorang yang mengaku mendapatkan wasiat turun-temurun dari orang yang memelihara jin setelah yang memelihara jin tersebut meninggal maka juga e, diwariskan kepada yang lainnya dia mengaku bisa mengobati orang-orang yang penyakit yang datang ke dia dengan sesuatu yang tidak wajar apakah perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan dari dukun dan tidak terlepas dari kesyirikan dan bagaimana muamalah dengan mereka jika ternyata mereka itu adalah saudara kita Baik Syukuran atas pertanyaannya Jadi seorang yang mungkin secara turun-temurun Mendapatkan wasiat tadi Jadi memindahkan dari ya Jin ke satu uh, Generasi ke generasi yang lain Mungkin tujuh keturunan dipindahkan Ya yeah. Dan sebagian merasa bangga Kerana kejahilannya Seolah dia merupakan suatu keistimewaan, Kekuatan yang batin yang luar biasa Sehingga dia bisa melakukan apa saja Dengan ya, bantuan jin tadi ini merupakan jika seandainya demi kita ini ya, syarat turun-temurun ini merupakan ya kesalahan yang besar yang dilakukan oleh nenek-neneknya. Ya. Maka dia dosanya akan menanggung terus itu. Menurunkan suatu kebatilan, praktek-praktek kekufuran. Ya. Tadi kita jelaskan hukum memohon bantuan dan kenapa biasa diturunkan, Karena dia mungkin dia ya, bersesuasi oleh suatu kongsian kadang yang genting dia mohon bantuan jin tadi kita tuliskan tadi bahawa hukum memohon pertolongan, minta pertolongan pada jin, yaitu muslim haram nah, harusnya tidak pernah melakukan hal itu para tidak melakukan hal itu baik, oleh kerana itu, ini justru kekeliruan maka dia berusaha begitu dia menjalani hal ini, sudah putus itu jangan diturunkan lagi narasi selanjutnya Sampai kapan mau diturunkan? Cukuplah kesalahan nenek-neneknya sebelumnya. Ya, mbah-mbahnya sebelumnya. Ya, udah. Tapi dia tak berusaha untuk ya, menghilangkan hal itu. Dan jangan diturunkan. Ya. Diwasiatkan. Ini wasiat yang subhanallah. Wasiat untuk berbuat ya, kesyirikan. Berbuat untuk hal yang haram. Haram itu. Mewasiatkan seperti itu. Ya. Yang diwasiatkan, wariskan turunnya ilmu yang bermanfaat, bukan ya hal-hal seperti itu. Nah, lalu bagaimana perbuatan tersebut? Ya, tetap termasuk ke dalam menjalin hubungan komunikasi dengan jin, itu diharamkan, ya, itu diharamkan. Dan yang merupakan wasilah akan menjuruskan pada penyimpangan bentuk keyakinan dan kesyirikan dan yang lain lain dan juga mengklaim tentang masalah hal yang gaib tadi dan kelima juga bisa mengobati yang lain dengan media yang seperti itu itu banyak terjadi maka semua itu diharamkan dalam syariat Islam nah diharamkan syarih Islam bila yang dimikirkan itu terus dilakukan terus memohon atau meminta pertolongan kepada jin-jin yang diwariskan tadi ya, maka dia terjun kepada memohon pertolongan pada Sayyid Allah apa hukumnya telah dijelaskan perbuatan syirik ini dikatakan perbuatan kufur dengan buah seperti itu Maka tinggalkan hal itu. Dia berusaha menghilangkan, ya. Tuh, bagaimana caranya? Terus memperoleh kepada Allah. Banyak baca Al-Quran, zikir. Karena biasanya, ya, jin-jin yang seperti itu tidak senang, ya. Dengan baca Al-Quran, dia akan menyingkir, ya. Kendati mungkin dia juga berontak, ya. Nah, terlanjur mungkin telah diwasikan dari yang punya-punya punya sebelumnya, ya. Tapi dia terus berusaha untuk menghilangkan kan hal seperti itu dan tidak terpeng kiri bajim memiliki kekuatan yang Allah berikan kepadanya kemampuan bisa jadi saat itu dia akan menyakitinya takkan dia menolak ya kenapa mungkin Slamin ada, ada kadung yang mungkin senang dengan seperti itu ada kalangan itu ya masuk atau mungkin bersama-sama sehingga senang dia nah terkadang seseorang tidak mengetahui oh dia mau oh ya merasa sesuatu ada pertolongan yang gaib kekuatan ghaib yang akan bisa menyertai dia dalam setiap kondisi dan keadaan apa yang terjadi? lupa kepada yang maha kuasa dia mengandalkan kondisi yang seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala lupa bagi padahal yang mengatur hidup ini yang menyingkap kesulitan yang menolak kemudaratan seluruh kebaikan di tangan Allah amma yujibul muttara idha da'ah su' wa ja'alukum khulafal ar ilahan ma'allah Siapa yang bisa menyingkat Kesulitan orang-orang yang melakukan kesulitan dan memperkenalkan doa Jadi ini semua adalah Media dia akan bisa Menyurumuskan pada kesyirikan tersebut Maka dia tinggalkan Dia tinggalkan hal yang seperti itu Jangan diwariskan lagi Ya, Kalaupun dia diuji Untuk bagaimana bisa menghilangkan hal itu darinya Maka jangan diwariskan pada generasi selanjutnya Cukup itu Suatu kesalahan yang dilakukan oleh Nenek-neneknya atau mungkin kakek-kakeknya Atau mungkin bambanya sebelumnya Ya, kemudian sebagai jelas bagaimana dengan sikap atau kita berinteraksi dengan mungkin keluarga saudara yang mungkin melakukan hal yang seperti itu perjun perbuatan syirik, ya tugas kita adalah seseorang adalah menyampaikan kebenaran kepadanya, menjelaskan akidatul tauhid bila dia paham terakhidat dan la ilaha illallah menuntut dia untuk mengikhlaskan semua ketaatan menghambakan dirinya Manjarkan ya semua apa yang diharapkan kepada Allah Taala Allahus <tua> Samaat ya tempat bergantung kalina <tua> salati wanusuki wamahiya wamilah beralamin dia serahkan dirinya hidup dan mati pada Allah itulah tauhid itu yang jelaskan kepadanya mengucapkan la lahir Allah itu konsekuensinya menghambakan diri kepada Allah ya tanpa ada media-media yang lain berlepas diri dari kekuatan daya upaya dia dan berlepas diri siapapun kekuatan apapun yang ada dari mahkum Allah ya ditinggalkan karena itu jelas bertentangan dengan Tauhid nah disampaikan itu dia jelaskan ini bagian dari dakwah nah bagian dari dakwah bagian dari dakwah dia bersungguh-sungguh untuk menjelaskan praktik-praktik kesyirikan karena mungkin karena kejahilan dia tidak mengetahui hal yang seperti itulah hal yang dia haramkan dalam syariat Islam Itu tugas dia dan bersabar. Nah, dalam mendawai dia bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya dengan redaksi dan ungkapan yang lembut ya abati ya abati. Ya, berbuat baik kepadanya, lantaran dia berikan akhlak yang mulia, mudah-mudahan seperti itu dia akan ya mendapatkan hidayah dengan uh, ketulusan niat seorang yang mengajak saudaranya. Kemudian kelembutan dia dalam berkomunikasi, tutur kata yang baik, maka itu lebih bisa diterima. Karena tugas kita menyampaikan, ya? kemudian jelaskan bagaimana bahaya kesyirikan jelaskan bahawa orang yang mati dalam keadaan kesyirikan haram surga baginya. Kalau Allah Azza Wajalla, inilah Allah yang firanya syirik ke bila, wajib firu ma'dunah dalik lima yasya. Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kepada anda, mengampuni selain dosa syirik.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 Ya cukup Nabi Ibrahim Ya imamul muahidin Hanifan musliman Walam yakum minal musyrikin Sebaik uswa dan kedua kita Dalam mendawai orang tua kita mungkin Atau keluarga kita Lihat bagaimana redaksinya Ya abadi Wahai ayahanda. Ya abadi Lima ta'abun Kenapa engkau mengibadati Malai asmak wala yubsir Wala yu ni angkasa yang tidak bisa Yubsir Ya yes, asmak mendengar seruanmu Yubsir melihat dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah nah jadi dakwah tauhid yang akan bisa menyelesaikan problematika kesyirikan yang seperti itu nah demikian Allah nah baik sekarang atas jawaban lusyarat. demikian untuk e, dua pertanyaan kami ajukan di line 6 singkat dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon Silahkan di 021-823-65436 Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa? di mana Dari hamba Allah di Sulawesi Barat Silahkan uh, Jadi Afwan Ustadz di luar materi uh, Saya punya keluarga uh, Taruhlah namanya si A Nah si A ini sudah tahu Ustadz bahwa tahlilan itu tidak boleh dan dia juga sudah tidak mengikuti ritual-ritual tahlilan sebagaimana yang keluarganya lakukan tapi Ustadz dia masih datang ke tahlilan tersebut dengan tujuan untuk kekeluargaan nah dia juga pernah selain hal tersebut di lain sisi juga dia pernah mengatakan Ustadz bahwa saya ini terkadang sakit pada bulan-bulan lahir saya nah bagaimana cara mengata, memberi nasihat untuk orang-orang yang untuk si A ini Ustadz Baik. Baik, terima ya, kasih yop. banyak. Semoga barokah Iran wabarakallahu. Wa iyaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan, Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih kepada hamba Allah ibu yang bertanya di Sulawesi punya keluarga yang salah di antara mereka yang mungkin dah meninggalkan tradisi tradisi dan budaya budaya tradisi yang telah mengakar ya mendara daging di masyarakat seperti disebutkan tadi masalah ya, tahlilan dan yang lainnya itu jelas semang, uh, semua yang melakukan juga sepakat tidak ada dalilnya ya. tidak ada juga contoh dan para sahabat mereka sepakat juga dan para ulama di kelanggan syafi'iyah juga di kelanggan mutak akhir menyebutkan tidak ada panduannya tapi telah menjadi satu tradisi apakah kita mengikuti tradisi atau kala Allah wa kala Rasulah Ya Tentu Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari apapun Ya Baik Alhamdulillah dia telah meninggalkan seperti itu Kemudian dia masih mungkin menghadiri ya acara-acara seperti itu Ya Dengan alasan ya mungkin kekeluargaan Dalam hal ini Ya uh, Alam ya Seorang tidak sama kondisinya Ya keteguhan dia dalam memegang prinsip yang kebenaran tadi, berdasarkan tingkat keilmuan dia, ya pemahaman dia, apalagi di awal-awal baru mendapatkan hidayah, pasti memiliki kebimbangan ya antara langsung ya, meninggalkan secara total kemudian setelah itu efeknya dia tidak bisa menghadapi atau menanggung hal yang seperti itu resikonya tapi itulah sebuah pilihan di dalam kembali kepada kebenaran tadi pasti akan ada resikonya. Nah, Tapi kita ingin bagaimana Allah ridha kepada kita. Nah, dalam hal seperti ini maka dia hendaklah ya memiliki sikap yang bijak. Sikap yang bijak. Lebih baik dia berterus terang dengan ya cara yang baik menyampaikan ya dengan terus dia bersilaturrahim Menyambung rahimnya, mendatanginya, tapi bukan dalam kondisi-kondisi waktu ritual seperti itu. Naam, terus, karena untuk menyambung hubungan kekeluargaan terjatuh silaturahim, tidak dengan cara seperti itu, mendatangi dia waktu sakit dikunjungi, di hari-hari yang besar Islam, itulah fitrah kita datang, ya kunjung kemudian menanyakan kondisinya, keadaannya, bila butuh bantuan, berikan bantuan pun begitu saling mendoakan dan tidak perlu menunggu sampai mereka datang yang melakukannya uh, silaturahimlah dia yang memulai terus ya dan dia harus sabar dalam menghadapi kondisi seperti itu ini yang saya lakukan ya ini saya lakukan fattaqullahu ya dan punya proses juga dan secara prinsip idealnya tentu ya dia tinggalkan tapi kita juga memaklumi dan ini memang realita dalam hidup masyarakat kita ya telematis sekali Maka, makanya potakullah masyarakat perusahaan sampaikan dengan cara yang baik tidak perlu ya harus uh, membangun suatu permusuhan dan uh, intonasi atau mungkin ya redaksi yang karena enggak sampaikan yang baik dan sabar pasti ada resiko nah setiap ada aksi pasti ada ya uh, setiap ada sikap pasti ada aksi dan juga resiko itu biasa. Nah, sabar itu bagian dari mempertahankan ya, prinsip yang uh, sesuai dengan kebenaran tadi. Nah, ada pun masalah tadi, ya. Uh, setiap pada hari atau bulan-bulan atau hari dia lahir itu sering sakit. Ini sebenarnya ya, tidak ada kaitan dengan seperti itu. Tidak ada kaitan. Karena semua hari, kapanpun seorang lahir, ya, adalah hari yang baik bagi dia. Jadi hari tidak menentukan Nasib seseorang ya. Karena itu adalah waktu Perjalanan waktu Yang Allah berikan, Allah takdirkan dari Masa yang kita lewati Waktu-waktu, siang malam, bulan Tidak ada hari-hari yang sial Waktu mungkin hari yang beruntung kepada hari ini Beruntung hari lain sial Hari ini naas dan yang lain tidak ada Itu adalah tasha'um Bentuk dari keyakinan tradisi jahiliyah yang tashaum itu ya pesimis dengan sesuatu ya yang dia lihat atau kejadian atau hari yang mungkin menurut dia persepsi dia ini hari yang tidak beruntung lalu dia pesimis dalam hidupnya enggak boleh tetayur namanya itu kita harus berharap pada Allah semua kebaikan di tangan Allah berharap tapi sesungguhnya ada satu yang perlu diwaspadai. Terkadang tidak ada masalah, tapi terkadang memiliki persepsi, karena mungkin tradisi atau mungkin kebiasaan ya di masyarakat, ya kalau pada hari-hari tersebut itu itu bahaya, enggak boleh beraktiviti dan serusnya, hati-hati melintasi jalan ini dan serusnya, ya kita bagaimanapun harus berhati-hati, ya berhati-hati apa pun yang kita lakukan berhati-hati. Jalannya mulus, apalagi jalan yang tidak mulus kan begitu. Berhati-halam hidup ini. Mereka diserahkan kepada Allah. Kalaupun kita memiliki sesuatu kejadian yang membuat kita khawatir. Itu hal yang biasa manusiawi. Kerana kita memiliki kontak batin. Manusiawi terjadi. Kerana itu juga kita manusia juga. Yang menimpa dia akan bisa menimpa kita. Itu biasa. Tapi bila hal itu tidak ya membuat kita mundur dari niat awal kita, maka tidak ada masalah. Qulun minna, Alakinallahah. Yudhe buhubit tawakul begitu, masing-masing kita merasakan, ya, perasaan seperti itu. Tapi kata Nabi, Allah hilangkan dengan tawakal. Tawakal Allah, bukan kaitan waktu keluar rumah mengucapkan Bismillah, tawakal tu Allah, wallahu wa a'lam. Bismillah. Bismillah. Mohon pada Allah pelindung waspada. Jadi tidak ada kaitannya, ya. Maka mungkin sesuatu yang dirasakan, maka berobatlah ya dirinya sendiri baca ya Al-Quran dan hadis Nabi berdoa baca doa pagi petang hari di kondisi dan keadaan minta kesihatan bagi kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma as'aluka al wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allahumma stur awrati wa amin ru'ati, Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamati ka wa ta tala min itu diciduk dari bawah mohon pertolongan kepada Allah ya naam allah muafi ni bi badani allah muafi ni fi ya allah ya allah sehatkan berikan ya sihat wal afiat pada badanku mataku kemudian juga telingaku semua kita mohon kepada Allah berserah kepada Allah bila sakit berubat datang ke doktor atau lakukan namanya ya terada apa nama itu terapi yang mandiri kita baca ruqyah ya diri sendiri itu dilakukan itu yang harus dilakukan nah anda hilangkan pikiran-pikiran persepsi-persepsi yang negatif tadi ya pesimis dengan hari ini kejadian ini tidak ada hari yang terbaik hari dimana kita selalu taat kepada Allah hari yang naas yang paling jelek yang sangat yang yang hari yang akan mendatangkan berbagai bencana tak kalah hari waktu di mana seorang bermaksiat kepada Allah. Nah. Itu yang harus kita takuti. Maka jangan takut seorang celah pada dosanya, ke dosanya akan meminasakan dia. Dan tidaklah berharap kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahu ma bihamdika ashahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh